Derry. Első közjáték. Vajon hány emberi Szentpár leste meg az éves során a test legtitkosabb szerkezetét? Cleve Barker a vérkönyvvel. Az Alant következő részlet, akár csak a többi közjáték szövege, Michael Hanlon Derry nem hivatalos város történet című művéből való. A kiadatlan mű, amelyre a derry Városi Könyvtár pincerektárában bukkantak rá, jegyzetekből és hozzájuk kapcsolódó naplubejegyzésszerű kézirattöretékekből áll. A fentebb megadott cím szerepel annak az irattartónak a fedelén, amelyben a kivehető kéziratlapokat megtalálták. Maga a szerző azonban jegyzeteiben többször is más címre utal. Ez szerint a műcíme így hangoznék, Derry, bepillantás a pokol kapuján. Úgy tetszik, Mr. Hanlon nem egyszer eljátszott a kiadás gondolatával. 1985. január 2. Lehetnek a kísértetei nem csak egy-egy háznak, hanem egy egész városnak. Nem csupán valamelyik épületnek, utcasaroknak, egy kis labda pályájának, az üres kosárnak, amely alkonyatkor úgy mered ki a fél mint valami véres és titokzatos kínzószerszám. Nem csupán egy adott környéknek, hanem mindennek. Az egésznek. Lehetséges ez? Figyeljenek csak! Kísértet járta olyan hely, amelyet sűrűn látogatnak szellemek vagy kísértetek. Fank és Wagner féle értelmező szótár. Kísértő, sűrűn eszünkbe ütlő, nehezen feledhető. Ugyancsak Fank és társa. Kísérteni. gyakran megjelenni vagy visszatérni, elsősorban szellem alakban. És most nagyon figyeljenek, sűrűn látogatott hely. Tanya, odu, búvóhely, vacok. Kiemelés természetesen tőlem. Ő, és még ezt az egyet. Számomra igazából ez a legfélelmetesebb. Íme a tanya egyik jelentése. Állatok táplálkozóhelye. Talán azoké az állatoké, amelyek Edrien Melont megkinozták, és aztán átdobták a hídon? Vagy azé az állati, amelyik lesben állt a híd alatt? A holtak találkozóhelye. Miféle állat táplálkozik derriben? Miféle állat táplálkozik derriből? Tudják, igazán különös. Soha sem gondoltam volna, hogy olyan halálos rémületben, amelyen engem az édrien Mellon úgy után elfogott, az ember tovább élhet és teheti a dolgát. Olyan ez, mintha csak úgy belepottyantam volna egy mese közepébe. Már most az emberek általában úgy gondolják, ennyire csak a mese végén szabad félni. Akkor, amikor a sötétben lappangó kísértet végre előjön az erdőből, hogy belemélyessze a fogát. Mibe is? Természetesen a te húsodba. Beléd. De ha már a mesénél tartunk, nehogy már a féle klasszikus Lovencraft, Bradbury vagy éppen Poe Tolla alól kikerült rémtörténetekre gondoljanak. Én ugyanis sokat tudok, hanem is mindent, de épp eleget. És nem is csak akkor kezdődött az egész, amikor tavaly egy szeptemberi napon kinyitottam a derry híradót, elolvastam a tudósítást a Juhim fiú kihallgatásáról, és rádöbbentem, hogy a bohóc, aki megölte George denbrough alig ha nem visszatért közénk. Voltak éppen már 1980 körül mocorogni kezdett bennem valami. Azt hiszem, akkor ébredezett az az énem, amelyik addig csak szunnyadt a tudatomban. Akkor éreztem meg, hogy előbb-utóbb üthet az óra, és az ismét megjelenhet. Hogy minek nevezném ezt az énemet? Talán a vírasztónak, az őrszemnek. De az is lehet, hogy a teknős béka hangja volt. Sőt, aligha nem ez az igazság. Annyi bizonyos, hogy Bill Dembrough így nevezni. Régi könyvekben régi borzalmak hírét fedeztem fel. Régi folyóiratokba régi kegyetlenkedések után böngésztem. Tudatom mélyén napról napra harsányabban dübörgött valamilyen növekvő, formálódó erő, kagylózú, gásszerű motorja. És orromat megcsapta a majdani villámlás keserni és ózon illata. Jegyzeteket kezdtem készíteni egy könyvhöz, holott éreztem, alig ha élek addig, hogy meg is írhassam. És közben minden ment tovább, úgy, mint az előtt. Tudatom egyik szintjén a legvadabban fickándozó rémségekkel éltem, és élek együtt ma is. A másik szinten továbbra is élem egy külvárosi könyvtáros nagyon is evilági mindennapjait. Könyveket rendezgetek a polcokon, látogatási jegyzeteket állítok ki az új beiratkozóknak, kikapcsolom a mikrofilm olvasót a hanyagügyfél után, eltréfálkozom Carol Dennerrel, hogy mennyire szeretném ágyba vinni. Ő meg visszanevet, hogy neki is ez a leghőbb vágya, holott mindketten tudjuk, hogy... Hogy csak ő viccel, én pedig komolyan gondolom, mint ahogy azt is, hogy ő úgy sem marad meg sokáig egy ilyen szürke kisvárosban. Én viszont itt ragadok halálom napjáig. Ragazgatom a heti gazdaság tépetlapjait, ücsörgök a havonkénti könyvtárgyarapítási értekezleten, egyik kezemben a pipámmal, a másikban egy nyalább könyvtári tudósítóval. És éjszakánként arra ébredek, hogy az öklöm a számbapréselem, mert különben hangosan üvöltenék. A viktoriánus rémregények receptjei tévesek. Nem őszültem bele, nem lettem alvajáró. Nem ejtek el rejtéhez célzásokat, nem hordok spiritista írótáblát a sportzakom zsebébe. Legfőjebb valamivel gyakrabban nevetek, mint eddig, és a nevetésem valószínűleg elég furán, élesen cseng, mert az emberek közben eléggé különös pillantásokat vetnek rám. Egy belső hang... Bill nyilván a teknős béka hangjának nevezni. Azt csúgja, hogy még ma este fel kellene hívnom a többieket. De vajon igazán biztos vagyok-e már a dolgomban, És akarom-e egyáltalán ezt a bizonyosságot? <gül> Jaj, dehogy is akarom. Csak hogy, édesistenk, Adrian Melon sorsa annyira hasonlít ahhoz, amit dadogós Bill a kis george történt akkor 1957 őszín. Ha valóban újra kezdődött, majd felhívom őket, mert nem tehetek mást. De egyelőre még nem. Még túl korai. Akkor régen lassan kezdődött, és valójában csak 1958 nyarán szabadult el. Így hát mit tehetnék? Várok. És a várakozás idejét majd kitöltöm azzal, hogy szavakat firkálok ezekre a lapokra, időnként pedig hosszan a tükörbe meredek, hogy lássam az idegent, aki ott áll a hajdani gyerek helyén. A gyereknek félénk és tudálékos képe volt. A férfi úgy fest, mint a pankténztáros egy vesztendben. Tudják, az a manus, akinek nincs szövege, csak az a dolga, hogy a rablók láttán rémült arcot vágjon és feltartsa a kezét. És ha a forgatókönyv szerint hullának is kell lennie, hát ő az, akit a gaz a lőnek. A rég jó, Mike. Talán kicsit zavaros a szeme, és be van dagadva az álmatlanságtól. De ez csak az veszi észre, aki olyan közel hajol hozzá, hogy akár meg is csókolhatná. Én pedig már nagyon régen nem kerültem senkivel csók közelbe. A felületes megfigyelő legfejebb arra gondol, hogy túl sokat olvas az űrge, azzal kész. Szerintem maguk se gyanítanák, milyen lázasan küzdködik ez a szelíd, pénztáros képű alak azért, hogy egyáltalán talpon maradjon, és valahogy megmentse szellemi épségét. Ha majd itt az idő, és telefonálnom kell, lehet, hogy egyesek nem is élik túl. Igen, egyebek között ezzel is szembe kell néznem a hosszú, álmatlan éjjeleken, amikor csak fekszem az ágyban, a régi módi kék pizsamámban, az éjjeli szekrényen, a szépen összehajtogatott szemüveggel, meg a pohár vízzel, amit biztonság kedvéért mindig odakészítek, hát ha arra ébredek, hogy megszomjaztam. Fekszem a sötétben, aprókat kortyolok a vízből, és eltűnődöm. Vajon mire emlékeznek? Sokra kevésre. Vagy semmire? Valamiért az a meggyőződésem, hogy semmire sem emlékeznek, mert nem kényszerülnek rá. Egyedül én hallom most is a teknős béka hangját. Egyedül én emlékszem, mert csak én maradtam itt Derriben. Ők pedig szétszóródtak a szélrózsa minden irányába, és ezért fogalmuk sem lehet róla, mennyire hasonló minták szerint rendeződött el az életük. Ha visszahívnám őket, ha rányítnám a szemüket ezekre a mintákra, Na igen, abban néhányan, vagy talán valamennyien, belepusztulnának. Így hát újra és újra megrágom magamban a dolgot. Magam elé idézem minnyájukat, megkísérlem újjáteremteni régi valójukat, és azt, amivé lettek, és eltűnődöm, melyikük lehet a leginkább sebezhető. Néha úgy érzem, Ritchie Tosier az ordi Troegér az. Úgy rémli Chris Higgins és Bowers legtöbbször őt érték utol, noha Ben volt köztünk a legdagattabb. Richie leginkább Bowers-től rettegett, egyébként ezzel mindnyáján így voltunk, de a többiek láttán is vacogni kezdett a foga. Ha felhívnám ott Kaliforniában, vajon nem hinné-e azt, hogy lám visszatértek a vérszomjas krakélerek, ketten a sírból, egy pedig a Janiper Hilli dili házból, ahol mind a mai napig rázza a rácsokat. Máskor arra gondolok, hogy Eddi volt a leggyengébb, a rémes asztmájával, meg azzal a hatalmaskodó tanként dübörgő mamájával. No, és beverli. Mindig hősködött, adta nagy hangút, de valójában épp úgy mint mi többiek. Vagy Dadogós Bill? Mihez kezd egy olyan rém láttán, amely akkor sem tágít mellőle ha becsuki az írógépét? És Stan Juris? Valamennyiük élete fölött ott függ a giotin halálosan éles pengéje, de minél tovább töröm a fejem, annál inkább érik bennem a meggyőződés, hogy nekik fogalmuk sincs erről a veszélyről. A nyaktiló gombja az én kezemben van. Elég, ha fellapozom a telefonkönyvecskémet, és sorra felhívom őket, és a kés megindul lefelé. De talán mégsem kell majd megtennem. Még kapaszkodom az egyre fogyatkozó reményekbe, hogy csak tudaton félénk nyuszi hangját téveztem össze a teknősbéka sokkal mélyebb, igazabb hangjával. Végtére is miféle adatok állnak rendelkezésemre? Júliusban a melonügy. Tavaly októberben az a gyerek, akit holtan találtak a Neibolt utcában. És december elején, mielőtt az első hó lehullott, az a másik az emlékparkban. Az újságok valami csavargólór írnak. Meg lehet, hogy így is van. Az is lehet, hogy olyasmi történt, mint egyes források szerint hasfelmetsző Jack esetében. Valami őrült garázdálkodott, aki aztán önmagától megundorodva, a lelki ismeret fordalástól űzve, öngyilkos lett. Vagy esetleg rég elhagyta derrit. Meglehet. Meg lehet. Csak hogy a kis Albrecht lányt éppen azzal az elátkozott Neibolt utcai házzal szemben találták meg. És ugyanazon a napon lelte halálát, mint 27 évvel korábban George Denbrow. És a kis Johnson fiú, akire az emlékparkban bukkantak rá. Neki tértől hiányzott a fél lába. És, mint tudjuk, az emlékparkban áll a városi víztorony is. A kisfiú szinte az aljában feküdt. A víztorony pedig egy ugrásra van a pusztától. És Stan Hans is a víztoronynál látta meg azokat a fiúkat. A halott fiúkat. És mégis, hát ha csak füst és káprázat az egész. Lehetséges. Vagy éppen csak a dolgok véletlen egybeesése. Esetleg valami a kettő között. A vízhang gonosz játéka. Elképzelhető az ilyesmi? <gül> Miért ne? Itt deriben minden elképzelhető. Én úgy gondolom, ami itt lebegett, most is itt lebeg. Az a valami, ami felbukkant 1957-ben és 1958-ban, de itt volt már 1929-ben és 1930-ban is, amikor a méni fehér erkölcsvédőliga felgyújtotta a fekete bugyrot, meg 1904-ben, 1905-ben és 1906 elején, legalábbis a Kitsner féle vasmű felrobbanásáig. Meg korábban 1876-ban és 1877-ben. Ez a valami, ami úgy nagyjából 26 évenként üti fel a fejét. Van, hogy kicsit előbb jön, van, hogy kicsit később. Csak az biztos, hogy megjön. Minél messzebbre nyúlunk vissza a múltjába, annál nehezebb rátalálni a baljós jegyekre, mert a feljegyzések egyre hiányosabbak, és a környék történetének szájhagyományában egyre nagyobb molyrágások mutatkoznak. De ha valaki tudja, merre felé kutasson, és melyik időpontot vegyen nagyító alá, akkor már sokkal könnyebben megbirkózhat a rejtélyel. Mert a dolog úgy áll, hogy az mindig visszatér. Igen, az. Úgyhogy igen, azt hiszem, előbb-utóbb mégiscsak le kell ülnöm a telefonhoz. Azt hiszem, nekünk kell megtennünk, valami ismeretlen okból bennünket választottak. Nekünk kell megfékeznünk ezt az egészet egyszer mindenkorra. A vak végzett műve? Vagy a vak Vagy már megint az az átkozott teknős béka akarja így? Talán nem csak beszél, hanem parancsol is? Nem tudom, de azt hiszem nem is számít. Sok-sok évvel ezelőtt Bill azt mondta, a teknős béka nem segíthet rajtunk. És ha akkor így volt, most sem lehet másként. Emlékszem, ahogy ott álltunk a vízben, fogtuk egymás kezét, és szavunkat adtuk, hogy ha valaha újra kezdődik, visszajövünk. Áltunk körben, mint a druidák, és vérző tenyérrel karcoltuk a véresigéretet egymás bőrébe. Szertartás, amely szinte egyidős az emberiséggel, mintha az ember így akarná megcsapolni a mindenható fát, amelyik a két birodalom, a tudás és a sejtés határán magasodik. Mert ezek a hasonlatosságok. De minek is tetszelgek itt Bildenbró szerepében? Miért adogok el újra meg újra néhány tényt és egy sereg kellemetlen? No, meg eléggé font feltételezést, egyre jobban belehajszolva magam minden egyes tételbe. Minek botorkálok végig újra meg újra ugyanazon az talajon. Semmi értelme. Fölösleges. A mellett veszélyes is. De amikor olyan nehéz kivárni az eseményeket... Ez a füzet arra való, hogy megkíséreljem kitágítani a látóteremet, és ezzel fölé kerekedjem ennek a rögeszmének. Elvégre itt többről van szó, mint hat fiúról, meg egy kislányról, meg annyi boldogtalan társaik közül kirekeztett gyerekről, akik egy forró nyáron, még Eisenhower elnöksége idején, véletlenül egy Lidénsz botlottak. Ha úgy tetszik, most megkísérlek hátrébb vonulni a felvevőgépemmel, hogy az egész várost lássa. A várost, ahol 35 ezer ember dolgozik, eszik, alszik, szeretkezik, vásárol, közlekedik, gyalog vagy kocsin, Iskolába jár, börtönbe megy, és időnként eltűnik a sötétben. Ha az ember igazán fel akar fedezni egy várost, mindenképpen ismernie kell a múltját is. És ha meg kellene neveznem az időpontot, amikor számomra újra kezdődött ez az egész, azt mondanám, 1980-ban történt, kora tavasszal. Ekkor látogattam meg Albert Kerszont aki tavaly nyáron halt meg, 91 éves korában, aggastyánként, de igen nagy tiszteletnek örvendve. 1914-től egészen 1960-ig volt a városi könyvtár igazgatója, hihetetlenül hosszú idő, na de ő maga sem volt akárki. És ha az ember történetesen arra volt kíváncsi, melyik forrásmunkával kezdje a környék történetének tanulmányozását, Albert Carsonnál jobb szakértőt keresve sem találhatott. A verandáján ültünk, amikor feltettem neki a kérdést. Ő pedig reket, recsegő hangon adta meg a választ. Már akkoriban viaskodott a gégerákkal, amely végül elvitte. Kalapszart sem érnek, egyik se, de ezt maga nélkülem is pontosan tudja. Hát akkor hol kezdjem? Mit? A fenébe is. A vidék, vagyis a derri körzet történetének kutatását. A vagy úgy. Hát csak kezdje a Frykével, meg a mishudd Állítólag azok a legjobbak. És ha azokat elolvastam? Elolvasni? Még mit nem. kosárba velük. Ez lesz az első lépés. Utána aztán olvass el Buddingert. Branson Badinger kurvárat rehány kutató volt. És ha csak a fele igaz annak, amit sráckoromban hallottam, frenetikus bakikat követett el. De ha deriről volt szó, helyen volt a sziva az öreg fiúnak. A tények többnyire nem stimmelnek, de amit mond, abban mégis benne van a lényeg. Felnevettem, és Carson is elvigyododott vonallászikkat szájával. Eléggé ijesztőnek hatott így jó kedvében. Olyas formán festett, mint a frissen gimult állat mellett kélyesen örködő keselyű, amelyik számlálja az időt, mikor el az oszlás a maga legízletesebb szakaszát. Ha a végzett, feküdjön neki Ivesnek. Készítsen jegyzeteket azokról, akikkel beszélt. Szent Ives még ma is tanít a maine Egyetemen, néprajzkutató. Ha elolvasta a könyvét, keresse fel. Hívja meg vacsorára. Én az orinokába vinném, mert ott se vége se hozza az étrendnek. És közben facsarjon csak ki belőle mindent. Írjon tele egy füzetet nevekkel és címekkel. Aztán beszélgessen el azokkal az őskori leletekkel, akikkel ő is beszélt. Már, akik még megvannak közülük, Vagyunk még egy páran. <hé> Szedjen ki belőlük további neveket. Ha idáig eljut, meg lesz a szükséges kiindulási alapja akkor is, ha csak fele annyi sütnivalója van, mint amennyit kinézek magából. Ha elég sok ember sikerül becserkésznie, Fényderíthet néhány olyan dologra is, aminek sehol sincs írásos nyoma. Csak vigyázzon, nehogy megzavarják az álmát. – Ugye, hogy deriben? – Na, mi van derivel? – Ugye, hogy deriben valami nincs rendjén? – Hogy rendjén van-e, vagy nincs? – krákokta a halk reszelős hang. – Mit jelent az, hogy rendjén van? Talán nincs rendjén, ha gyönyörű képeket csinálnak a kendeszkék folyóról, ilyen és ilyen számok krom filmmel rekesznyílás ennyi meg ennyi. Mert ha ez rendjén van, akkor semmi baj, ilyen képek tucatjával vannak. Vagy nincs rendjén, ha egy csomó száraz spinálú vénlány bizottsággá szerveződik, hogy megmentse a régi kormányzói palotát, vagy emléktáblát állítson a víztorony elé. Mert ha ez rendjén van, akkor gond egy sem. Mivel hogy deriben az országos átlagnál jóval több az ügybozgó vénytyúk, aki mindenbe beleüti a csőrét. Vagy talán azzal a ronda plasztikból, bennyi ilyen szoborral nincs rendjével valami a kultúrközpont előtt. Persze, ami engem illet, ha lenne egy teherautónyi nappalom és meg volna a régi cippó öngyújtom, annak a förtelemnek történetesen ellátnám a baját elhihetik. De ha az ember esztétikai tűrőképességébe a plastik szobrak is beleférnek, akkor Derriben igazán a legnagyobb rendben van minden. Csak az a kérdés, Hanlon, hogy maga szerint mi van rendjén és mi nincs. Ne halljuk! Vagy hogy még pontosabban fogalmazzam, maga szerint mi az, ami kizárja, hogy valami rendjén legyen? Én csak a fejem ingathattam. Vagy tudja az öreg miről van szó, vagy sem. És ha tudja, vagy elárulja, vagy sem. Talán azokra a kínos történetekre gondol, amelyekről már tud, vagy amelyek esetleg még a fülébe jutnak. Kínos történetek, Henlon, mindig mindenütt takadnak. Egy város története olyan, mint valami zegzugos régi udvarház. Mindenütt szobák, kamrák, szennyes oknák, padlásszobák, meg furcsak is rejtek helyek, hogy a titkos folyosokról már szó se esik. Ha fel akarja tárni ezt a deri nevű öreg házat, sok különös dolgot fog találni. Ugye, később talán keservesen megbánja, de akkor már késő. Amire egyszer fény derült, azt már nem lehet visszatemetni. Vannak lezárt szobák is, de kulcs az mindig kerül. Ahogy rám nézett, tekintetében az öreg emberek ravassága villant. Közben talán eljön a perc, amikor azt hiszi, most már Dary a legsötétebb titkain is átlát. Nos, ebben tévedni fog. Mindig van újabb titok, és utána még újabb és még újabb. Úgy gondolja, hogy... Sajnos most meg kell kérnem, hogy hagyjon magamra. Nagyon rossz a torkom. Ideje, hogy bevegyem a gyógyszeremet és szundít csak egyet. Más szóval tessék barátom, a kés meg a villá. Most már te keresed meg, mit vághatsz fel velük. Kezdetnek a frik és a misút féle monográfiákat vettem elő, és Carson tanácsát követve a papírkosárba is hánytam őket. Csak hogy előbb átrágtam magam rajtuk. Az öreg úrnak igaza volt, nem sokat értek. Utána elolvastam Bartlinger könyvét, kimásoltam a lábjegyzeteket, és a végükre jártam. Ez már gyümölcsözőbbnek bizonyult, de tudják, a lábjegyzet furcsa szerzet mintha ide-oda tekergő kis gyalogösvényeket fényeket követne az ember egy vad kiismerhetetlen vidéken. Egy adott ponton kétfelé ágaznak, aztán újra elágazás következik, és bármikor a rossz irányt választhatjuk, amely vagy bozótos zsákutcába, vagy ingoványos lábvidékre vezet. A könyvtárszakon egy tudós professzor egyszer azt magyarázta nekünk, ha a lábjegyzettel találkoznak, tapossanak a fejére, és őjék meg mielőtt tovább szaporodnak mert hogy a lábjegyzet valójában fölött épp a jószág, aminek van jó oldala is, de azt hiszem ez a ritkább. Azok, amelyekkel Badlinger fűrészporszagon munkájában találkoztam, a régi Derry története, Orono-Maini Egyetemi Nyomda 1950, száz évre visszamenően kóborolnak a történelem és a folklór berkeiben rég elfeledett könyveken, poros doktori diszertációkon, Megszűnt folyóiratok cikkein keresztül, városi jelentések és nyilvántartások szégyítő magasságú oszlopai között. Szendi Évszel folytatott beszélgetéseim már érdekesebbnek bizonyultak. Forrásai ugyan időnként megegyeztek a Badlinger-ével, de legalább nem cáfolták azokat. Yves élete jelentős részét a szájhagyomány, más szóval a mendemondák, majdnem szerinti lejegyzésének szentelte, amely eljárást Prenzon Badlinger minden bizonyal méltóságán alulina kítélt volna. 1963 és 66 között Yves egész ciksorozatot szentelt Derinek. A vénharcosok, akikkel beszélt, jó részt meghaltak, mire én a nyomozáshoz láttam, de voltak fiaik, lányaik, unokaöccseik és egyéb rokonaik és persze a világ egyik nagy alapigassága, hogy minden sírva szálló öregharcos helyébe újabb öregharcos lép, és a jó sztorik soha nem halnak ki, hanem tovább szállnak. Számos verandán és hátsó tornácon üldögéltem, rengeteg teját, black label sört, házilag főzött sört, házilag főzött gyömbérsört, csapvizet és forrásvizet megittam. Hegyeztem a fülemet, és közben forgott a magnószalag. Egy dologban batlinger és íves véleménye hajszál pontosan megegyezett. Az első fehér telepesek, mint egy háromszázan voltak. Mind angolok, volt valami kiváltságlevelők, és hivatalosan a derri társaság nevet viselték. Az adományul kapott földbirtok magában foglalta a mai derrit, továbbá Newport legnagyobb részét és kisebb-nagyobb szelvényeket a többi környékbeli városból. És ezután az úr 1741. évében Derri városának lakói egyszerűen fogták magukat és eltűntek. A szóban forgó év júniusában még megvoltak. Akkoriban már mintegy 340 lélek, de októberben már botta lehetett ütni a nyomukat. A kis falu faházai üresen elhagyatva álltak. Egyikük, amely nagyjából a mai Wichem és Jackson utcák kereszteződésénél épült, porig éget. A Mishaut féle monográfia határozottan állítja, hogy a falu lakóit az utolsó emberig az indiánok mészárolták le, ám ezt az elméletet a leégett házon kívül semmi nem támasztja alá. Sokkal valószínűbb, hogy a ház egy túltömött kájhától gyulladt ki. Indián vérfürdő, enyhén szólva kétséges, hiszen nem maradtak se csontok, se tetemek. Árvíz, abban az évben nem volt. Valamiféle járvány? A környékbeli városok mit sem tudnak ilyenről. Egyszerűen eltűntek. Mindegy szálig. Mind a 340-en. Nyomtalanul. Tudomásom szerint az egész amerikai történelemben még egy, szegről-végről hasonló esetre volt példa, amikor a Virginia állambeli Roanoke Island telepesei tűntek el. Ezt az esetet országszerte minden iskolás gyermek ismeri. De ki hallott valaha Derry lakóinak eltűnéséről? Minden jel arra val, hogy még a város mai lakói sem. Kifaggattam több olyan középiskolást is, akik kötelező jelleggel tanulják Maine-történetét. Egynek sem volt róla a leghalványabb fogalma. Ezután ellenőriztem a Main akkor és most címet viselő tankönyvet. A mutató több mint 40 előfordulási helyet sorol fel Derry címszó alatt. A legtöbb a helyi épületfaipar fellendülésével kapcsolatos. Az eredeti telepesek eltűnéséről a könyvben egy árva sor sem olvasható, ám ez a, minek is nevezzem, hallgatagság nagyon is beleillik a képbe. Az itt lezajlott események nagy részére ugyanis a hallgatás lepleborul. Pedig hát itt is beszélnek az emberek. Szerintem az embereket ettől semmi sem tarthatja vissza, csak éppen nagyon erősen oda kell figyelni, és az ilyen figyelem ritka adottság. Ami engem illet, merem állítani, hogy az elmúlt négy év során sikerült kifejlesztenem magamban ezt az adottságot. Ha tévedni, nos akkor alig, ha vagyok alkalmas a feladatra, mert hogy gyakorlási lehetőségemben igazán nem szűkölködtem. Egy öregember elmesélte, hogy a lányok halálát megelőző három hétben a felesége hangokat hallott a konyhai mosogató lefolyójából. Ez 1957 telének legelején történt. A szóban forgó lány az egyik korai áldozata volt annak a jópofa gyilkosság sorozatnak, amely George Denbrow-val kezdődött, és a rákövetkezendő nyárig meg sem állt. Egész csordára való hang fecseget neki össze-vissza, mesélte az öreg, akinek a Kansas utcában volt benzinkútja, és hosszú megszakításokkal beszélt, mert közben kikicsoszogott a kútjaihoz, benzintartályokat töltötte le, olajszintet ellenőrzött, szélvédőket törölt tisztára. Azt mondta, egyszer még vissza is pofázott neki, pedig hát csodára be volt ijedve. Odahajult a tál fölé, úgy bizony, és egyenesen leordivált a lefolyó csőbe. – Kék vagytok, hogy enne meg a fene? – kiabálta. – Hogy hínak? És a hangok, azt mondta, vissza is feleltek, de az egész csupa röfögés, visítás, likótozás, összevisszakotyogás, meg röhögés volt, meg ilyesmi. Mondani, csak annyit mondtak a szondja az asszony, amennyit Jézusnak az ördöngős ember. A mi nevünk Légió, azt mondták. Szegény asszony két évig közelébe sem ért menni a mosogatónak. Két álló évig kürcőhettem itt napi tizenkét órát, hogy aztán otthon még azt a sokrohat Edényt is nekem köjön elmosnom. Az iroda előtt állt egy autómata, abból itta közben a Pepsi-t. Ez a hetvenkét vagy 73 éves öregember, a fakó szürke melles nadrágjában, és én csak néztem a szeme sarkából szétágazó ezernyi ráncot. Nem ettem meszet, egy percig se hittje! – jegyezte meg. – De akkor is elmondok magának még valamit, csak állítsa le ezt a forgómasináját. Kikapcsoltam a magnót, és rámosolyogtam. Ahhoz képest, amiket itt az elmúlt két év során hallottam, nagyon neki kell rugaszkodnia, ha meg akar győzni, hogy nincs ki mind a négy kereke, mondtam. Az öreg vissza mosolygott rám, de a mosolya nem árulkodott igazi jó kedvről. Egy szép napon is csak mosogattam este, ahogy szoktam. 1958 őszén volt ez, amikor a dolgok már elsimultak. Az az, hogy aludt odafett. Betty volt az egyetlen gyerek, akivel a isten megajándékozott, és azután, hogy megőlték, az asszony a napjavarészét átaludta. Elég ebből annyi, hogy kihúztam a dugót, és a víz kezdett lefolyni. Biztos tudja, micsoda hangja van a mosószeres víznek, amikor lefelé bugyborékol a csövön. Olyan cuppogós, hisz tudja már. Hát akkor is így hangzottam, de én oda se figyeltem, mert az járt a fejembe, hogy még ki kell mennem a pajtába fát aprítani, és éppen akkor a víz már majdnem mind lefolyt. Egyszer csak hallom onnan lentről alányom hangját. Én úgy éljek, a pettin volt az valahonnan azokból a kurva csövekből. Nevetett. Oda lem volt valahol a sötétbe és nevetett. Bárha az ember jobban odafigyelt, lehetett a sikítozás is. Vagy mind a kettő. Szóval sikoltozott, meg nevetett onnan lentről. Ilyet még életemben nem hallottam, se azelőtt, se azután. Persze, meg lehet, hogy csak képzeltem, de nem valószínű. Rám nézett, én visszanéztem. A koszlott ablakon beszivárgó fény, mintha több évet rajzolt volna az arcára. Olyan öregnek látszott, mint matuzsálem. Most is emlékszem, hogy futkosott a hátamon a hideg, még a kezem is kihűlt. – Azt hiszi, csak nyomom itt magának a süked dumát? – kérdezte tőlem ez az öreg ember, aki 1957-ben 45 év körül járhatott. Az öreg ember, akinek a jóisten csak egyetlen gyermeket adott, egy Betty Ripson nevű lányt. Bettit a külső Jackson utcában találták meg, abban az évben éppen karácsony után jégé fagyva, és ami megmaradt belőle, az végig fel volt hasítva. – Hogyan már miért hinném, Mr. Ripson? – feleltem. – Én meg látom, hogy őszintén gondolja is, amit mond. – mondta szinte álmélkodva – látom az arcán. Úgy éreztem, még valamit elmondana, de éppen egy kocsi gurult fel a makadámon, odaállt az egyik úthoz, és a hátunk mögött megszólalt a csengő. Amikor meghallottuk, mindketten összerezzentünk. Én még halkan fel is hördültem. Ripson feltápászkodott, és kisántikált a kocsihoz. Útközben beletörölte a kezét valami ronyba. Amikor visszajött, úgy nézett rám, mint valami kellemetlenkedő idegenre, aki az utcáról téved hozzá. Így hát elköszöntem és távoztam. Badinger és Ives még valamiben megegyeznek. Így deriben valami nincs rendjén, és nem is volt soha. Albert Carson utoljára alig egy héttel a halála előtt láttam. Nagyon sokat romlott az állapota. Már csak szis egészszerű az erejéből. Még mindig meg szeretné írni deri történetét, Helen. Igen, még ellen a gondolattal, Feleltem, noha persze soha nem is szándékoztam a szószoros értelmében vett város történeti munkát írni, és azt hiszem, ezt Carson is éppen úgy tudta. – Hú, éve menne rá, – suttogta, – és soha senki el nem olvasnám. Tegy le róla, Enlon! Egy másodpercre elhallgatott, majd hozzátette. – Tudja, Paddinger öngyilkos lett. – Természetesen tudtam de csak azért, mert az emberek mindig fecsegnek, én pedig megtanultam odafigyelni rájuk. A híradóban megjelent cikk szerint Branson Badinger egy szerencsétlen esés következtében vesztette életét, és ez valóban így is volt. A cikk mindössze azt mulasztott el hozzátenni, hogy Budinger a saját háza kamrájában egy székről esett le, és hurok volt a nyaka körül. – A ciklusról már hallott? – csak bámultam rá döbbenten. – Mert én tudok róla, – suttogta Carson. – Hogy bizony. 26 vagy 27 évenként tér vissza. – Bádinger is tudott róla. Meg a régi öregek közül is sokan. Bár éppen ez az, amiről nem hajlandók beszélni, még akkor se hagyonítatja ha őket. – Tegy le a tervéről, hellon kigyújtotta madárszerűen vékony karmos kezét, és összezárta a csuklom körül. Én pedig szinte éreztem az elszabadult rák lázas álmok futását, ahogy mindent, ami még ehető, felfal a testében. Bár ekkora már nem sok maradhatott. Albert Carson belső éléskamrájában rég kiűrültek a polcok. – Michael, ne ártakozzon bele! Harapos dolgok ezek. Mondjon le a tervéről! Hagyja abba, kérem! – Nem tehetem. – Akkor megvigyázzon magára! és a haldokló aggas egyszer csak tágra nyílt, halára rémült gyermeki szempár nézett rám. – Nagyon vigyázzon! – Derri – a szülővárosom. Nevét Írország hason nevű megyéjéről nyerte. – Derri – így születtem a derri városi kórházban, Itt jártam elemibe, majd a kilencedik utcai alsó tagozatos középiskolába, aztán a dombtetőn a felső tagozatba. Onnan tovább mentem a méni egyetemre az ugyan nincs derriben de csak macskaugrásnia a távolság ahogy a régi öregek mondják és utána jöttem is vissza a derri városi könyvtárba kisvárosi ember kisvárosi élet egy a milliók közül de de 1879 ben egy favágó brigád megtalálta egy másik brigád földi maradványait az utóbbiak a kendezkék felső folyásánál egy behavazott táborban telleltek át, a gyerekek által még mindig pusztának nevezett külterület legszélén. Kilencen voltak, mind a kilencet feldarabolták. A fejük elgurult, karok, lábak hevertek szanaszét, és egy férfi nemi szervet kiszögeztek a kunyhó falára. De... 1851-ben John Markson az egész családját megmérgezte, majd a holtesteket körberendezte, ő pedig a kör közepén ülve bekebelezett egy jókora fehér kalapos gombát. Iszonyú haláltusát vívhatott. A városi rendőr, aki rátalált, azt írta a jelentésében, hogy először azt hitte, a hulla a Hátborzongató fehér mosolyról számolt be. A mosoly azért látszott fehérnek, mert Marksonnak akkor is tele volt a szája a gyilkos gombával. Még akkor is csak ette-ette, amikor halódó testét már rángások és pokoli izomgörcsök marcangolták. De 1906 húsvét vasárnapján a mostani vadonatúj Derri bevásárlóközpont helyén álló Kichner féle vasmű tulajdonosai húsvéti tojásvadászatot rendeztek Derri valamennyi jó magaviseletű gyermeke részére. A tojásvadászat a hatalmas gyári épületben zajlott. A veszélyes részlegeket lezárták, az alkalmazottak pedig önként vállalták az őrködést, nehogy valamelyik vállalkozó szellemi fiú vagy kislány a korlátok alatt átbújva felfedező útra induljon. A gyár hozzáférhető helységeiben 500 tarkaszalagokkal díszített húsvéti csokoládé tojást dugtak el. Badinger szerint minden tojásra legalább egy gyerek jutott. A kis vendégek hújogatva vihorászva rohangáltak keresztül kasul az amúgy vasárnapiasan csendes gyáron, és sorban bukkantak rá a tojásokra. Az óriási tartályokban, a művezető fiókjában, a hajtókerekek jókora rozsdás küllői között, vagy a harmadik emeleten sorakozó öntőformákban. A régi fényképeken úgy festenek ezek a formák, mintha a sütnék bennük valamilyen óriás konyháján. A Kicsner család három nemzedékének tagjai nézték a vidámhajtó vadászatot, hogy a végén terv szerint négy órakor díjakat osszanak ki, függetlenül attól, hogy addigra előkerült-e már valamennyi tojás. A vadászatnak azonban már 3 4 órával korábban, negyed-négykor vége szakadt. Ekkor robbant fel ugyanis a vasmű, és még napnyugta előtt 72 holtestet húztak ki a robok alól. Az áldozatok száma végül 102-re rúgott. Köztük 88 volt a gyerek. A rákövetkező szerdán, amikor a város még némán és káboltan rágódott a tragédián, egy asszony a háza mögött álló almafa ágai között bukkant rá a kilenc éves Robert Dahé fejére. A fiúcska haja véres volt, a foga még maszatos a csokoládétól. Ő volt az utolsó halott, akit megtaláltak. Nyolc gyermek és egy felnőtt soha nem került elő. Ez volt derri történetében a legborzalmasabb tömetszerencsétlenség. Borzalmasan még a fekete budrott elpusztító 1930-as tűzvésznél is, és magyarázatot soha nem találtak rá. A vasműnek mind a négy kohója le volt zárva. Nem is egyszerűen lefolytották, hanem le is zárták. De... A gyilkosságok előfordulási aránya derliben ben hadszor akkora, mint New England bármelyik, hasonló nagyságú városában. A következtetések, amelyeket megkíséreltem levonni ebből a tényből, számomra is olyan hihetetlennek tűntek, hogy megmutattam az adatokat az egyik különösen ügybuzgó főiskolai programozónak, aki megosztja idejét a számítógépe és a könyvtár között. Ő még nálam is továbbment. Ha megvakarunk egy programozót, mindig előjön a fanatikus, és még egy tucatnyi kisvárossal egészítette ki az úgynevezett statisztikai mintát. Végezetül pedig átnyújtott egy számítógépes grafikon, amelyből Derry úgy mered ki, mint kézből a megsebzett hüvelykúj. Mindössze egyetlen megjegyzést fűzött az ajándékhoz. Úgy fest a dolog, Mr. Hellon, hogy errefelé különösen lobbanékony és erőszakos emberek élnek. Én hallgattam, hiszen legfőjebb azt felelhettem volna, talán inkább valami különösen lobbanékony és erőszakos szellemről van szó. deriben évente 40-60 gyerek tűnik el megmagyarázhatatlanul és nyomtalanul. A legtöbben közülük tizenévesek. Azt mondják róluk, megszöktek otthonról. Egyes esetekben ez még igaz is lehet. Ám az Albert Carson emlegette ciklus csúcspontján az eltűnések számla egyszer csak a csillagos égig szökik. 1930-ban például, amikor a fekete bugyor leégett, 170 derri gyereknek veszett nyoma, és ne felejtjék, hogy itt csak a bejelentett, tehát nyilvántartott esetekről beszélek. – Nincs ebben semmi meglepő, – jegyezte meg a rendőrfőnök, amikor megmutattam neki a statisztikát. – Akkoriban volt a nagy gazdasági válság. A legtöbbje alig, ha nem rávont az otthoni krumplievésre vagy pőre éhezésre, és világá ment szerencsét próbálni. 1958-ban 127, 3 és 19 év közötti gyerek eltűnését jelentették be a Derry-i rendőrségen. Talán 1958-ban is gazdasági válság dühöngött, érdeklődtem rendőr rendőrfőnöktől. – Az nem – felelte –, de hiába, Helen, az emberek szeretik a változatosságot. A gyerekeknek meg kiváltképpen bólha van a seggében. Ha későn érnek haza a randiról és összebalhéznak a szülőkkel, Épp-hopp, már meg is pattannak. Erre megmutattam Redmakernek Chad Love fényképét, amelyet 1958 áprilisában közölt a Derry híradó. Úgy gondolja a főnök, hogy ez is későn ért haza a járól, és azért szökött meg, mert a szülei leszúrták. Három és fél éves volt, amikor nyoma veszett. Redmaker savanyú pillantást vetett rám, és közölte, hogy igazán nagyon élvezte a beszélgetést, de ha egyéb mondani valóm nincs, akkor sajnos búcsúznia kell, mert bokros teendők várják. Így hát eltávoztam. Kisértet járta, kísérteni, kísértett anya. Olyan hely, amelyet sűrűn látogatnak szellemek vagy kísértetek, mint például a mosogató alatti csöveket. Gyakran megjelenni és visszatérni például minden 25., 26. vagy 27. évben. Állatok táplálkozó helye. Ami George Dembro, Adrian Mellon, Betty Ripson, a kis lány vagy a Johnson fiú esetében találkoztunk. Állatok táplálkozó helye. Hát igen, engem történetesen ez kísért. Ha még valami, ha bármi történik, felhívom őket. Nincs más választásom. Addig pedig élek tovább a feltevéseimmel, lelki békességem romjaival, és az emlékekkel, az átkozott emlékeimmel. Hopp, van még valami. Ez a füzet, nem igaz? Az én falam. És mellette ülök most is. A kezem úgy remeg, hogy alig tudom fogni a tollat. Itt ülök zárás után a kihalt könyvtárban. Hallom a sötét könyvhalmazok halak percegését és nézem a halvány sárka gömblámpák vetette árnyékokat, vajon nem mozognak-e, nem változtatják-e alakjukat. Itt ülök, egészen közel a telefonhoz. Ráteszem a szabad kezem, végighúzom rajta, kitapogatom a tárcsajukait, amelyek révén rátalálnék a régi cimborákra. Valaha nagy mélységekben jártunk. Együtt hatoltunk be a sötétségbe. Ha másodszor is behatolnánk, vajon lenne-e még visszaú? Nem hinném. Adja Isten, hogy ne kelljen felhívnom őket. Adja Isten.